Dilluns a la tarda continuem resistint i les aules segueixen ocupades. Parlant d'ocupacions, avui al matí s'ha ocupat psicologia sense incidents importants i de forma pacífica. Al llarg de la setmana s'aniran afegint les facultats de Ciències i Educació, polítiques es tornarà a ocupar i totes elles s’uniran a les facultats ja ocupades de Lletres i Comunicació. Dijous passat va sortir la proposta de resolució dels expedientats en què es va demanar l'expulsió dels 29 alumnes i la prohibició d'estudiar en cap universitat pública de l'Estat en un període d'un a 11 anys. El rectorat ha de confirmar la proposta com a màxim fins demà. La xarxa contra els tancaments i la precarietat ha més un comunicat on es demana al rectorat que no firmin les expulsions, les retirin i obrin un diàleg amb els estudiants. Arrel d'això, el comitè en Tribolònia va organitzar una protesta on es va aturar el ferrocarril de la Generalitat durant dues hores a l'estació d'Universitat Autònoma. Durant el cap de setmana hem tingut la visita dels nens del cau Mare de Déu de Montserrat. Els vam explicar que d'aquí un temps només podrien venir a la universitat els nens amb diners. Després vam fer una pancarta on van deixar un missatge molt especial al rector. La resta del cap de setmana es va dedicar a preparar totes les activitats de la setmana vinent i a descansar. Fora de la facultat va tenir lloc el dissabte a la tarda una manifestació a plaça Universitat amb el lema que la crisi la paguin els rics. La concentració va reunir a un nombrós grup de persones descontentes amb la situació econòmica actual. Per aquesta tarda el deganat ha convocat a les 4 una reunió per als delegats. Tot i així, a l'assemblea de a la nit es va decidir que hi assistiria tothom. Per avui tenim preparades nombroses xerrades de formació sobre Bologna, tallers de ràdio, malabars, música, cinefòrum, debats sobels per a tothom i d'altres activitats molt interessants. Així que us convidem a tots a que us passeu per la facultat i participeu. Fins aquí el programa d'avui d'Illuns. Us anirem informant amb pròximes connexions als següents dies.